Обідити не дамо, хай знає той вилупок цієї райкомівській мудрагелі, що ми щось значимо. Отож, ціла компанія, запримітив пару жінок з інших ланок, увірвалася до безового кабінету. О, ланочка дорога, кандидатуру свою хочете предложити? І тут йому викликав таке що у Федося Петровича очі на лоба полізли, і рідкі волосини на лисині заворушилися. Вони не підуть з контори, доки не скаже, що соломка лишається ланковою. Без поглянув на жінок, у руках кожної по серпу і сапці у люби коса, а у Вірки навіть вило в руках. Та ви що? Подуріли це зранку, попивалися, сказав голова. Тож форміний бунт робите. Таке в Совєтському Союзі непозволітельно. Вражеського радіва чи що наслухалися. Та знайте, що вам за те буде. Що би не було, сказала Вірка, а ми від свого не відступимося Правда, жіночки? Усі загукали правда. Вони не проти совєтської власті, а проти несправедливости. Соломка що, чоловіку змінила? Це покинула дітей? Та такою, як вона, сам би товариш Хрущов гордився. Матерь-одиночку та ще й вдову фронтовика треба підтримувати, а не такого топтати». Добре здався, товариш Федось, побачивши, що з цим розпасійований жіноцтвом каші не звариш. Я мушу з районним начальством порадитися. То радьтеся, та вете, те, то його вийдіте, бо важливий і трудний розговор буде. Тут спробувало зайти новий агроном і Іван-бригадір, та жінки виштовхали у двері. Затим і самі вийшли, стали зі своєю трудовою зброєю коло порога. Лишившись сам, Федось бе зміркував, що йому діяти. Він би і лишив Соломію. Та ж секретарша по тій ідеології хриновій уперлась, заладила, як пташка заморська, що в кіні бачив, аморальна поведінка, аморальна поведінка, ганьба для передової ланкової і колгоспу в цілому. Тьфу, таранька засушена, мабуть, і не знає, що таке чоловік. Та що ж йому робити, що чинити, як діяти? Позвонити в райком до тої ж паразки Микетівни не пойме баба з норовом упертіше за сто кульбачок. Ще накапає першому, а той на розправу скорий, Чого доброго розприндеться і знову з голови попре. І так сумлівалися, чи довірити зновика колгоспом керувати. А ще раз попудять, то дітька лисо втретє в обойму попадеш. Усе життя на бригадерських харчах проскнієш, Незважаючи, що заслужений червоний партизан». А ще чутки ходять, що головом колхозним машини будуть виділяти. Ну хай там бобик брезентом обтягнутий, а все ж машина. Як то буде селом проїхатися, то тобі не бричка-однокінка. Так розмірковував і мучився Федось. Федось без, рука тяглася до телефону. І назад оцмикувалася, навіть для хоробрості хильнув з недопитої потаємної плящини. І тут йому просвітліло в голові, і він прийняв майже соломонове рішення. «Треба змитись, а там видно буде, му до завтра перекип'ятиться, охолонуть, ну і й змириться. Але як утекти? Прорватися через двері, як червоний партизан? Крикнути у і в атаку? Та вони зараз такі нарвані, що може котра й серпом черкнути, і галайковата вірка і вилами штрикнути. Ні, він ще генвалідом мирного времені не хоче бути. Та потім і стиду не оббереся, як другі голови узнають, Скажуть, з бабами воював, З бабським військом справитися не міг. Капець на випавку І два хвостики на закуску. І тут погляд Петровича Беза Упав на вікно, І він зрозумів, що той йому сигнал І його порятунок. Підійшов тихенько, чоботи, на носочки ставлячи очинив, і от уже одна нога за вікном, а за нею й друга. Картуза свого білого забув на вішаку та хрін з ним, обійдеться ще ж літо. Та тільки Федось Петрович спустився на землю, чітко як заслужений парашутист колгоспу Світанок, як тепер називався колишній колгосп ім. Кагановича, як почув збоку, з лівого вуха, Стій, куди? Руки вгору. Завугла окаянна вірка вигулькає з вилами і серпом у руках і репетує на штири горлянки з виглядом хуже есесівського офіцера. Ну, не ірод, не ірод же Петровичу щоб такого через окно свою партійну совість виносити. Дівчата, сюди, та хочіше!» Не встиг Федусь Петрович оком кліпнути, і чобота з квітника, куди приземлився, виняти, як завогла, висипає розлючений осиний рій з таким рейвахом і вискоком, що ніжні барабанні перетинки голови, здається, лопаються то крику, як мильні бульбашки. Ну, а далі? Далі його під справжнім конвоєм повертають до кабінету, дають у руки телефона дзвони. І тут у загнаного в глухий кут голови прокидається очей душність помирати так з музикою. І він набирає номер самого першого. Приреченим голосом пояснює ситуацію. Просить дозволити лишити Соломію Рощук ланковою. Чути, як перший матюкається, посилає Беза туди-сюди. Каже, він що участкового не міг визвати? Та я понімаю, Івана Сейдоровичу. Безмало не плаче, умовляє. Та мовчить і на тем концідруту. Перший теж міркує, що робити. Тож Чепе, не на колгосп, на весь район на область, і де в його районі антісовська виласка бунт можна, звісно, настрахати, кагебісті визвати. Парочку посадити, як не в кутузку на пару літ, то на п'ятнадцять діб хоча б. Але ж, міркує перший, то пляма не на колгосп, на район, ніде ніякого бунту, а тут прямо нова Венгрія. Натяк на революцію угорську, та хай йому грець щоб із-за однієї дурної баби ставити під удар власну репутацію. Ліпше хай буде все тишком-нишком. Кажеш, хороша ланкова, і вдова фронтовика, перепитує, точно Івана Сидоровичу, вловлює нові в голосі першого Федос Петрович. Ну то раз народ хоче, хай лишається ланковою, милостиво дозволяє перший і додає. До того ж, я знаю, роботяща і симпатична жіночка. Та й у Київ, здається, їздила в прошлом році, точно, Івана Сидоровичу, на виставку, як передавичка. То все, будь здоров. А Пираскою Микетівна не буде проти? Я сам скажу тій панчосі, хай не суне носа, куди не треба. Коли Федос Петрович сказав, що Соломія – Лишається ланковою, і жінки ще більше здуріли. І ну цілувати голову, а тоді на руки та підкидати. Так закінчився єдиний подібний бунт на Поліссі і Волині. У хрущовські часи на Волині була демонстрація проти закриття Свято-Троїцького собору в Луцьку. І його відкрили на другий день. Локальні виступи проти закриття церков у селах. Короткий бунт проти приєднання Волинського села Княжого до Львівської області. А ось такий, як у Загорянах, здається, єдиний. Жінки-бунтівниці нарешті пішли. Федос Петрович витер чоло, і таки з новика плящину недопиту дістав. Портрет Кагановича і Сталіна на стіні як не було. Їх замінили Ленін і Хрущов. Чи п'є макитка? Без не знав. А отеліч кажуть до Певка був охоч. Ну, Певка ще встигнемо, вирішив голова а таке нервне напряження треба зняти чимось міцнішим. Осиннє листя ще насипалося під ноги вродливої жінки, котра йшла гордо, як завжди задерши голову за горянськими вулицями. Одною, другою, третьою. Перший багрянець,